26. Fejezet A sors útjai kiszámíthatatlanok. Pointer úgy tervezte, hogy Csenskin járásban majd elvegyül a zsaluk között. Radok megyei rendőrnek volt öltözve, aki azért érkezett, hogy az ügy penszívvániai fejleményeit nyomon kevesse. Előbb-utóbb majd csak valamit, és akkor majd kigondolhat egy tervet. Be is jött volna. Egyenruhája és személyi gazdolványa hiteles volt,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 pusztamba a kábítószer elleni osztályra. A kis trükket valamikor majd az októberi kifizetéskor leplezik le, de a csiny elkövetőjét nem fogják tudni lenyomazni, így aztán az egészet valószínűleg egy ismeretlen számítógép kalóz nyakába varják. Legalábbis ez volt az elképzelés. Valóság azonban sokkal egyszerűbbnek bizonyult. Amikor bejelentkezett a Spirit Masked Motor motelba,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 Elfordult a székkel, hogy felhangosítsa a készüléket. Pointer elfolytotta a mosolyát, miközben arra gondolt, hogy a recepciós nő olyan, mint egy élő hóember. Jókedve azonban nyomban elinland, amikor a képernyőn megjelent néten Béli arcképe, alatta a felirat őrizetben. A a tudósító elmondta, hogy Pennsylvania még évben lévő kedves nézői, vagyis ő és a recepciós nő, Ma éjjel már nyugodtan hajtatják álomra a fejüket, ugyanis Amerika legelhíresültebb szökevényét elfogták New York állampolgárék Pitkin megyében. Nyaskem, mondta Pointer, alig hallhatóan leginkább magának, de Abigail is meghallotta, és együttérzően megrázta a fejét, mire triplo tokája fejével ellentétes irányba kezdett elhimbálózni. Az a szegény gyerek, csacsott a nő, szerintem egyszerűen csak békén kéne hagyniuk. Ok.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 Mire a rendőrősre éltek néten ágyékában a kis sajkássát csitult, arvőzése pedig elállt, bár a fémes ízott maradt a szájában. A különféle vágások és horzolások valahogy általános testi alakultak át. A bidincsektől már rég elzsipadtak az ujjai. A végtelennek tűnő út során kicsit belehallgatott a társalgásba, mert az elfogatásában és letartóztatásában résztvevő sarok folytattak egymással a rádión.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 hogy a hallgatás hosszabb távon gyümölcsöződnek bizonyulhat majd. Stedman rögtön kiszállt, amikor végre megálltak. Egy pillanattal később, amint a hátsó nyílt, kinyílt, megcsapta a párás éjszakai levegő. Aztán újból megragadták ezúttal az Ingalériánál, és a nadrága övrészénél hatalprálítsák. Tudta, szándékosan bánnak vele ilyen turván. Újabb leckét kap, amiért megölt egy idiótát. Azt akarják rimánkodjon még nekik egy kicsit, hogy legyen, mire jól esőn visszagondolnunk, amikor hazamennek és befekszenek az ágyukba. De néthen a könyörgéssel egyszer s mindenkorra felhagyott. Újra benne volt a gépezetben, s így csak egyetlen dolog használt, a hallgatás. A hallgatás elhitette a hülye zsarukkal, hogy győztek, számára pedig megőrizte az önbecsülést. Üthetik, rúghatják, ahogy csak akarják, nem fog sem könyörögni, sem sírni. Eltökélte,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 ez a rendszerésze volt. De volt egy határ, ami az intézményesített pafázást elválasztotta a kegyetlenségtől. Ezek a disznók, akik lekapcsolták, áttépték ezt a határt, de hátra kötött kézzel nem sokat teltett volna ellenük. Valami méltóság még annak az elviselésében is volt, ha hülyére pedig az embert, feltéve vagy élve kibírja. te imánkodott nekik, és most már halálosan gyűlölte magát ezért.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 New York állam járőrei főleg fürdőszabálya és kávéja miatt látogatták az ősöt. A két szárka eredeti alapját és valait 1827-ben emelték, amikor a foglyok érettörülményeire még sokkal kevesebb gondot fordítottak, mint manapság. Az üvegablak és a fapadlózat szokatlan luxusnak számított. Az 1938-as felújításkor ezekhez még angol vécé és hideg csap is társult. Első letartóztatásával ellentétben, amikor is fogságának első három óráját egy székhez láncolva töltötte, néthem most egyenesen a fogtába került. Stedman nem vezett oda. A folyosó észrevehetően lejtett a két súlyos fajtó felé. Ahogy közeledtek, a hőmérséklet 10 tíz fokkal esett vissza, a páratartalom pedig minden bizonyal erősen közelített a maximumhoz. Nem nagyon tudom, milyen vendéglátáshoz vagy szokva kölyök, de ide nem túl sok éjszakai vendég akar visszatérni, magyarázta a stegmen mosolyogban. Múltkor volt itt egy részek, aki annyira bekarmolt, hogy a patkányok nyugodtan kirágták a szemét anélkül, hogy közben magához tért volna. Néhány próbált közömbösnek látszani, de kifejezése mégis nevetésre késztette a stegment. A zsaru egy ósti vaskolcsot dugott az Stompa fémes kattanás kíséretében kinyitotta a cellát. A 7-8 cm vastag tölgyfajtó hangtalanul kitárult, és Tedmen oldalt lépett. A szárka az intézeti szobájának háromszorosa volt, belsejében mindössze egy csupasz villanykörteiket, mely a 3 méter magas mennyezetről lógott alá. A falat durva, vörös terméskőből rakták, a padló betonból volt, a berendezés pedig csupán egy várszondal letakart őstéki katonai fapviszből és egy olyan fajta wc állt, amiatt Nélten az előtt átott. A WC teljesen normális volt, de a tetején valami furcsa, doboszférességet látott. Íme alakasztályi mister Béli, terelte be a fiút Stedman-sunyivicyarral. megpróbált megpróbálta kihúzni magát, és méltóság teljesen bemenni a cellába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 Ezen aztán hangosan és hosszasan röhögött. A zár fémes kattanása tompán mix hangzott a nedves zárkában. Szóval, itt vagyok, gondolta -e néthem. Éppen úgy végződött, ahogy kezdődött, a rács mögött, csak azért, mert megpróbáltam megvédeni magamat. Újra a könnyeivel küzdötte, aztán visszafolytotta őket. Lesz még 50-60 évem a csirdokájak.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 Ahogy lehuppant a betonpadlóra, változatos sérülései mind újra sajogni kezdtek. Most már nem tudta visszatartani a könnyeit. Rohatékok.